Och och Hello yeah Uncle Leo <laughs> <laughs> welcome på 550 Trodde du det Mats My special guest mm. Roger Soulaix jag vet inte om man är så special längre. Oh, jo, oh. men ändå. Ja, ändå det, är, det blir lite som ä, gubblådan. <laughs> vad, vad heter han? På hyllan. Ja, men, vad, vad heter han? Ja, men Carl Gustav Lindstedt. Gubblådan. KG. Ja, han, han Det är lite liksom, svårt. Ja, du, ja. du har nästan ett insvar varje gång. Mm. Välkommen från ditt boende. Har det, hört ryktas så. Det, det är ju väldigt stort. Och, och, Större här. Väldigt stort att få vara, vara här på femte gången. Och därför måste jag överlämna en, en liten gåva- Oj! Passa på när det, det är så här fina tillfällen så ska vi gå ut och hämta prylar ut i väskan. Stämma! Oj! Så, oj. Vad är detta? Oj, oj, oj! <laughs> är det här har vi lite... lite Bönor upplåt. Ska vi öppna en ny direktsändning? <laughs> ja, ja, vi Tycker. öppnar den här. Det är, är, det är alltså, en resa, ett, resa till ja, Finland. <laughs> <ett> gul guldkvär. <laughs> 50 och så två stycken champagne i glas. Grattis till 50-poddar, Stefan Matt, Önskar råg med familj. familj. <laughs> Trevligt. Underbart. Tack så mycket. Jag mm. är på sin plats med ja. puker och <laughs> Det, det dubbel 50 för dig i år. Ja, perfekt. Festen fortsätter hela året. Även nästa år kanske. Ja jo, men ni kan väl fira det här bra länge nu. Oj, ja, det ska vi göra. Vi har lärt oss, vi har lärt oss hur man gör. Boendet. Nya villa. Jo, oh, men det känns mycket bra. Det känns bra. Jag sa det direkt på framsidan. Så är det så stort så att du kan träna fotboll, löp bollar med krossbollar. Ja. Går det inte? Går det? Tomten är väldigt stor. Ja så. Tomten, men den är nåsån nästan... fotbollsmål kanske så åker upp. Åh, ja, man skulle ju kunna haft om man hade en en mer intresserad son. En mer intresserad bror. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, det är ingen plan asfalterad Nej men det är lite kuperat tomt så. Nej men det känns bra Men då lä, lägga upp en liten fotbollsmål Som vi hade på, på det andra du hade som ett, det, med fotboll, det var ju ja. ja. som en fotbollsmål Så hel, ja, men helt plötsligt här vi går ut och lägger en straffar oh, Det kan det, det kan vara ett alternativ Om mm. inte annat när man har träff <laughs> Träff med egna kompisar <laughs> ja. Kan man göra målvax, äh, straffläggning Och sånt. Nej, men det känns bra, vi har bott är sedan 5 december så att, ja. Ja, det har börjat gått en tid nu så det börjar kännas bra tycker jag. Jo, när vi vi, vi var ju där, där. I, vi var där mm. I, mm. I, i förrgår och det var, eh, jag såg ju möjligheterna framåt våren med... med eh, en tävling i höga vet. Ja, ja, ja, precis. <laughs> hur man lägger snittet och grejer. Ja. Ja, men det, är, det är ju en öppet spis och så har ja. ju de som bott där, det är ju lite ute uteförråd mm. som ser ut som en förråd. På landet och så där är det ju uppstaplad ved och liksom på sen ligger ju ved färdig att färdigt sågas och, och mm. kapas då, så att ja. Det var Jag noterar direkt att den hade som med de den här stora, det låg direkt på marken. Och det är ju inte bra, han måste ju måste, måste, måste, måste, palla upp det, han måste ju stå på mm. lastpalla, annars kommer det att ruttna sönder. Ja men herregud vilken, vilken vedkung du var där under tiden i... i jo. Men på landet jo. i är Ödmjukt ja, ja men alltså Det var ju Vedförrådet där nere Och du staplade otroligt fin Det var ju som en fin sida Av dig istället ja, <laughs> så, det så, sida, man, Otroligt var så här här. du ved ja <laughs> Nej, Det var imponerande så. Mm. så jag tänkte att du kanske kan uh, Komma till, till det rätta När, du, när det är våras och nu, jag, nu ska jag ju erkänna att jag ligger efter på den här flytten, så jag har inte lyssnat på senaste. Du har inte lyssnat på senaste? Nej, Nej det var motor- och hippopodden ja. Okej. Okay. Jag förklarar vad vi är åt av och att det fanns i alla bilar. Så okay. Vissa har sagt att det inte fanns. Men ja, du skoja han, så sa <laughs> Nej, det var jag inte. Sen har det också varit väldigt stormigt i mejlskörden under julen. På grund av mina, mina kontroversiella uttalanden ja. förra att jag ville förkorta så mycket grejer. Har du hört det? Du Nej, kan jag tro det. Nej, att... jag börjar med att jag ville korta ner hockeymatchen. Ja, jag till två jag, jag såg ju något något inlägg någonstans. Så så jag, gånger, jag förstår ju förhandla om det. två gånger 30 och så sen tyckte jag att böcker skulle bara vara max 200 sidor, filmer en och en halv timme och konserter ska vara max en och en halv timme. Och en poplåt. <laughs> ja, det kommer inte är tre minuter säger det. Allt med tre <laughs> <Som klassisk. laughs> det är okej Som Som Jo. inte sant? Ja, och då <laughs> Men det är ju många som har tyckt att ja, traditionalister som sagt mm. som tycker att man är en idiot och så här bara ävenna. finns det, det sagt, Ja, det är mycket det har varit otroligt mycket ja. e mail och synpunkter. Ja. Jag tänkte läsa upp ett mm. citat. Eh, era poddjävlar lyssnade på avsnitt 49 och blev pissed off på den svenska. Att sätta, in, sätta en gräns på på boksidor och konsertlängd vad tar med fan, det dummaste jag har hört sedan Eldkvarnbrand. Nej, sätt istället en mini migrens på halv timmar för konserter. Det skulle min publik gilla med vänlig hälsning Ulf Österlen. P.S. Om något skulle kortas ner enligt lag skulle det vara er podd. Jag föreslår max 3 minuter inklusive avslutningslåt. DS. <laughs> <laughs> Vilka sicka nätroll det ja. finns alltså. Ulf i uh, Men eh, så att jag tänkte bara påminna mig nästa gång. Det där var, var obehagligt hela den här mailstormen. Man förstår ju de här alla nättröll och vilka ha, vilket hat det finns där. Men hur hur Har det, det, det där julen? nästa gång så vill jag påminna mig att jag, om jag kommer med kontroversiella grejer så ska jag röst förvrängare och och ett fingerat namn mm. kanske löst med storm för nästa. Men alltså egentligen borde göra som, nu gick det på jul det heter, så det du ha tagit det från mobilen, datorn, allting, bara oh. Och, klick, och klicka ner den Och fly, ja. flytta alla, alla <laughs> <laughs> Uff, Usch, vi lämnar ämnet. ämnet Ja, ja det måste jag lyssna på jag, jag, har svårt att säga, jag har ju svårt att uttrycka mig nu när jag har lyssnat jag ska, Men jag förstår ungefär vad det är, jag förstår att det är vi på området som är Ja, väldigt kontroligt Inte helt ja, enkelt enkel Nej, oj oj, oj. Nej. En eh, liten rolig grej. Jag var på Mikkels skibörs igår. Mm. Jaha, var du där? Det är ingen som, som kan säga... På så sätt. Ja. Oh. Och han, han, är, han är ganska rolig. Han har, nu när man har varit där några gånger så ja, man hänger. Jag, jag träffade en ute. Jag såg en på konsert. Så så, så, så jag nämligen så stannade till och pratade också. Har han någon bakgrund inom, inom musicerande? Jo, är han men, i, en vinyl ja, men han, jo, men han, han, är, han har ju varit med i... Han har ju på Globen. Bland annat... För han, med, han spelade med, här med Torsten Fink. Eurovision. Ja ja, det var Micke ena gitarristen och vad heter den här andra som är alltid? Mm. är det Beno? Ja någon idag. Ja det någon Beno så är ja, jag just nästan. Ja han, de två var gitarrister Vaha. i Torsten Flink banden. Okej. Okay. Ja. Som Micke han kommer som med sin, han, han brukar ha någon caps på sig. han ja. kommer den i i, i, i ja. Jo i alla fall, nu när jag kom in det första, det första som som man sa. Och ibland så kan det komma en släkter. Så här, så han bara komma fram, slå tillbredra nyhetsbacken och så. Men tänk om man skulle så nästa kund som kommer Om man fick tre miljoner, tre miljoner så skulle man bara klippa tilllång så. <här> skulle du göra det för tre? Skulle tre miljoner skulle jag klippa. Ja men när nästa kund som kommer skulle du klippa ner han för tre miljoner. Ja. <här> det är bra, det är ja. bra. Och då, då, kom jag, då, då kom jag med en grej som, som det var en vikarie som sa på på skolan en gång Så sa han att eh, skulle du, om du fick hundratusen kronor skulle du gå och ta och hälla, eh, hälla ett glas mjölk på en annan personal Nej, inte på en annan personal. Och, nej, med en annan personal eh, jo, men han satt och åt och du skulle inte få säga någon gång alltså i det livet varför du gjorde det då skulle du inte få de där pengarna. Det är den viktiga. Du ska ja. inte lämna en förklaring till, till varför du gjorde det. Men du får hundratusen. Hur, hur skulle, ni, skulle ni kunna göra på ert jobb? Man skulle leva gott som att det hundratusen. Jo, men, men, skulle, alltså, bli... men, men skulle, skulle det vara... Man kanske måste byta jobb. Jag skulle kunna göra för fler jobb så mycket hemma. Ja. Jag gör det sen går jag hem. Efter några veckor så har du det där lagt sig. Ja. Alla står man lägger sig ja, Men just sådana här hypotetiska äh, frågor är ju ganska intressant. Men tre miljoner skulle inte sitta... Det var, miljoner, det var lite för mycket. Då är det ingen svack om saker. Man... Nej, men det, det är för tre miljoner som man kan klippa till och ja, så skulle ja, man kunna ja. ta sitt straff och få dags för öppet ja, allt ja, det här. Lite så. Men hundratusen eh, hällar mjölk. Ett, ett glas mjölk överkriva fram. Ja. Häll ett tänk, glas mjölk över. Mycket, mycket vinyl skulle jag kunna ja. köpa. <laughs> mycket... <laughs> över över kompis och så bara går det ut. Och gång på gång man sitter med jag var med rektorn, med alla ibland. Det är för gjorde det. Då ska man sitta tyst. Tiga, tyst. Man och tiga. No man får inte ta någon alternativförklaring heller. Nej nej, nej, nej, nej. Nej, det är du... ingenting. Nej, det ska bara vara så att det blev ett, ett infall. Ja. Ja, men ska man kunna säga man är att du får 10 000 som på sådana. Jag vet inte varför jag gjorde det. Det här får vi 10 000. Jag, jag har just fått in en hacka på bagnen. <laughs> <laughs> ja. Riva det Andra delen var ju igår. Ja. ja. Jag, har sett, jag har inte sett någonting. Båda. båda. Ja. Vad, ty vad tycker du? Ja. Jo, men den är, jag tycker att den är, den är väldigt, Den är väldigt som man säger, naivt anslag ja. eh, av att vara liksom överdriven och, och eh, i ett, liksom ett väldigt ungdomsperspektiv. Och det tror jag inte alla har förstått riktigt. Som tänker sig att, liksom att det är. Och det skrivs väldigt mycket om den på. Det är otroligt blandat kritik. Va? Väldigt blandat, som det sällan brukar vara. Nej, det brukar vara lite, lite annat, Men, är men bara, Vad är det som gör att det blir där? Är det att det är fladdret, eller? Jo, men det är väl just att det är väldigt övertyd övertydligt. I, men i en, på, ett, ja, på ett speciellt sätt, så där, som. som ja, men om man måste säga av. Är det för mycket referenser? Nej, nej, nej. Det är bra. Nej, nej, inte alls. Men dialogen i sig är väl... Och han, han som var med i äh, Män som matar kvinnorna som spelar den här mm. slusken där. Hon, han är även... Hon... Ja, Anna Andersson. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Ja, han, är alltid, han är alltid en od. Ja. ja. Men han, han har ju... Men någon, till och med hans dialog, det är inte en vuxen nej, en vuxen inte, människa. Det, det blir nog det, det blir något fånigt något ungdomligt mm. ja, ja. och de här de som ska spela ungdomen det blir som ungdom det blir så övertydligt mm. jo Men det, är ju, det är ju tanken är ju inte att det ska vara förstå mig på det man också, tanken är ju inte att det ska försöka vara verkligt och det är väl det som det är inte så så det här är liksom nu är det här som en någon form av av liksom band Bandesaga ja. blandat med lite socialrealism i Peter Villers luriga mm. formel på något vis. Så att underhållande tycker jag. Mm, han har ju det är mycket kallt. Kallt t-shirt mm. och kallt eh, affischer och grejer. Mm. Jag tänkte ett annat program som ni har stackat om som jag boykotter ett tag Sonic Highway. Ja. Men nu kollar jag faktiskt på. Två stycken som låpräs Ja, Det var ju riktigt bra man säga. Jo, men det är, det är ju jag var lite tveksam för Fofella grejer. Jag kände äh, så att det känns upplägg. Men det var roligt för det var inte så mycket om dem, utan vi var mer om staden. Men Fight spelar egentligen ingen roll. Det då... kunde ha nästan vem som helst som reste ja. omkring där. Och... Det, är klart, det blir ju lite roligt med de repas. Eller? Jo, men det, är, det funkar. Om ja. Det Men David Grohl gör det ju så otroligt. Som liksom, ja. är otroligt, liksom älskvärt till musik, amerikansk musikhistoria. Och på ett jättetrevligt sätt. Så att, Vi jag såg historia. Los Angeles och eh, New Orleans. Men när, när det just var eh, Chicago. För då var ju jag heter eh, Nelson. Hetan, va? Gitarristen mm. i Heat Rick. Rick. Rick Nelson. Fan Rick. Han, <laughs> han var ju med och spelade på den låten. Mm. Och när det var. Jo men när det var Åsten så var det bara de som Det avslutats bara med Sista fem minuter så stod de och spelade en låt Och det, det var liksom inte Det, det var inte så intressant Tycker De man kunna plocka med någon utav de här Det är roligt är allt de alltid Någon, någon ja. som satt och med och det var ju fantastiskt att de, att de, de Satt och snackade med och Eric bland annat eh, Jo eh, eh, för att återknyta till det med ungdomsfilmerna Så eh, Hette den Vi är bäst det var en film som. Vi såg den på, på, på Bio, det var mm. något tjej, ja Men den, den gick på sån betalkanal som vi hade. Som jag, så jag slängde vi såg Delar av den. Ja. Tre. Punktejer, ja, unga med KSMB-musik och. Ja. Men just när det ska bli rätt, och där var det tillbaka till 80 talet, här skulle vara på 90, och det blir. Man, man ser hur man ansträngt sig för att för att få miljöerna att se, se likadana ut och att att det ska passa in. Men det var den just det för de de är ju samma samma och så finns det egentligen fanns på Netflix Heja kungen heter. Han är också något Mm. Vad sa det? Det var väl också Göteborg i sin med gamla klubbar och som är. har jag sett. har också sett någon Och så är det väl allt det. Eller det finns ju mer sådana här som, som jo, ingen... gestaltar riktiga... Jo, men Känningens sorg är, är väl också i, mm. i, i, i den där... Mm. Ofta i Göteborg. <laughs> Känningens sorg är jag så Ta jag tar det. Ja, då. Var det bra? Jo, ja, den är, den är kul. Jo, var Men, sen vill jag lyfta fram ändå ungdomsfilmernas ungdomsfilm. G. G ja, precis. Klassik. Där har det ju... Egentligen borde man inte ha gjort någon ungdomsfilm efter, efter det den fyllde liksom allt. läste man han Niklas Wahlgren ja, Ulrika ja. Örn. Niklas Wahlgren var ju känd. Ulrika Örn hon gjorde väl ändå så det Sen gjorde inte hon hon mm. Nej, och, och hon kastar ju helt okänd så där. Ja. Utan det var väl Niklas Wahlgren som var känd på av det. Ja. Och, och när man läste Olle eh, Olli eh, den här boken. Jag borde lyssa och stark. Så så så nämna mig just det men att han de drev ju nästan med eh, Stefan Hildebrande. Och någon gång, har ju lyckats sagt att han ville ha med det här barnen mjuka bilar är hårda. Det ville han det ville han ha med liksom så han fick med det. Tänkte att det här, det här måste bli kul. Gudbröra. Ja gudbröra men det det du inte. Så det gudbröra förresten. Nej Jag la upp någon bilder på på var på djuktråden på kvällen. Jag var chockad Stefan visade i Vad var för det? Det är kring gäng ja det är mycket ju jul på natton. Jo ja, du ska du ska försöka gissa lite om heter gänget som uppträdde i alla fall och sjöng. Ja. Och så hårda paket heter låten. Raffe. Ja ja, ja men Raffe Husein. Jag säger jag också snack. Raffe hur säger jag? Raffe Twitter i en Ström. Men då jag ska jag gissa vem tredje var det så här vad är då? Ja just det men det var en annan gång. Ja jag vet då, det då, samma på samma team och så var i slangen med Ponteskomark tror jag. Ja. och så är ni från galenskaperna ja. och för Jörgen Wernbeck ja. och, och, och och så hemliga gästen Bert Paulsson med. Gubbröra. Ja, alltså du är det här gubbröra hårda paket. Man får väl uppmana man får väl alla tusentals poddlyssnare här nu att om ni inte såg det där så är ja. på Youtube. Jult... Det på Youtube-tråden. Gubb gubbröra. Gubbröra sitta kväll i BF4. Fantastiskt. På sitt sätt. Är det vill Make it strong. Yes. Som Luxor. Stark så att häskon ska flyta. Oh, yeah. När du lullde kakaffe på elden. Då skulle en häskon flyta, då är det klart. Jag citerar svullor. Du ska vara så stark som att han har klippt en bultsaks. <laughs> här är den roliga killen nästa. Ha, all, ha alltid en rolig liknelse på tur. På, på har tagit det där Ja. Och kaffe. Starkt gott. Och bio. Jo, jag var såg igår. Det var länge sen på bio så var, när man inte har gått på bio på ett tag så känner man ju att det skulle bara gå på bio ja. Ja, sådär. Och nu var det verkligen så vi var såg på Gentlemen ja. igår och en och den var bra Det är ju lite men man läser lite kritik att alltså. Det går lite fort, eller inte på alltså en halv timme, men samtidigt så det är det många trådar där mm. bakom. Det kommer, det kommer ju någon, någon tv-variant 2016, någon längre version till det hela. Det, ja, men, det är som tv-serie. Ja, det tror jag säkert. Ja, men precis, jag, jag, men ett, stort ett, ett stort roligt ögonblick det var att det skulle vara liksom eh, Mogen dans på Baldakinen en kväll, 79 eller sånt där. Och då var det typ ett dansband som spelade och då var det det tog jag kände igen rösten, vilka vi tag i där som jag löste en som om och det hade inte jag läste någonting om det var det Magnus Karlsson som sjöng mm -hmm. och någon annan tror jag i Meppen också med långt hår lite så här det 70-talsfrisyr och så hade han lite kul magen och sninka och så, men det är ju han så här och, ja det var det har vi punkt riktigt punkt på Men han var inte gammal 79 Nej <laughs> ja, men det var det var det, den var bra, jättebra. Och, och, och David Dentzki. Mm. Är ju alltid bra kul att se Buffers Stockholms grejer. Eller? Ja, alltså det. den här är ju också Miljön med, med, med, med den här den här våningen på Hornskatan där och, och runt omkring där det är ju som en ja. några att inte sen fan Alexander har det liksom varit Att man har blir så betagen av en miljö. Mm. Alltså ett, ett hus eller så för det var ju så ja, det var ju himla himla länkert. Mm. Du som det ser så i boken. Ja, jag tror det är ju det är Ja. Men alltså boken är väl kanske den bland de mest kända man har, ja, om man ska nämna en bok. Men det jag har inte läst den. Det det jag, jag vet inte den. vad det handlar om. Den jag, jag tycker den. lite överskattat. Jo, men det är som att den som har den. Jättegott såklart. De. Ja. Tack. Ja, jag tror det var kokos jag tror att det var vad heter det nu? Ja, det är som den och Jack. Mm. Nästan som att de liksom Nämns tillsammans samma ja. så där, så, som generationsklassiker Och visst är den bra Men den är inte så bra Men det var, det var jättelänge sedan jag läste den Så jag, nästa år rörde jag på Så kände jag ju att det här skulle jag kunna ha sett Och inte ha någonting aning om vad som ska hända Det var så pass länge sedan mm. Det kom ju en det för några år sedan mm. tio år sedan Jag så såg ju den här Olsenbanden Den här danska Det var föregångarna Det finns ju fortfarande jag har aldrig sett det, men de är ju föregångarna till Jönsson-ligan. Det bästa i jönsson det är Blende och det här när eh, han sitter i bilen och åker baksäten i limousinen och tysk. Och tysken säger, ser du?" Ja, jag ser så. <laughs> Eller, eh, finska sämst skinn är det som finns. Ja, men vi måste bara avhandla alla kvickt. Vi var ju på match. Ja, fara, och, som har varit uppe, uppe Vi på satt i uppe på den fina läktaren. Mm. Vilken fick tre rätters middag för 845 kronor. Nej, herregud. Ja. Utan eh, dryck alltså. Utan dryck. Och för evigt så har jag inte sett en minut av mode också. Jag har svårt att. Jag sett tre matcher. Tänkte nu för innan du. Ja. ja. De måste ju slänga in Foppa-Mackesusse. Tackar de nej, då skulle Pelle Lundqvist, Tommy Schelin och Ben Orberg komma in. Och så har jag ett tredje alternativ om det är riktig kris. Läs Mark-Johans på och Solax som center. jäkligt bra för att få vara ytter, för då kan man hålla sig i särkanten. <laughs> ja, vi får se. Vi får se. Jag har en sån att till, i soffan till Kalanka. Jäkligt fint. Den, ja, också. Då, den, den är lika sövande som... som som tips extra När somnar du oftast, tror du, inom åren? Vilken sekvens? Jag, jag, hänger med bara, jag hänger med från början När de kör När somnar du till? Ja. Jag, det börjar inte säcken Ja, ja. ja. ja. Jo, det till det tillverk ja. Men, men sen, börjar det bli, sen börjar det bli Strax efter kalanket ja. Sen börjar det bli, bli, bli segt alltså. Kan det vara redan vid djungelbok Man somnar till? Ja, på. Så där, där somnar jag Och sen så somnar jag till också de spelade något Martin hade med sig som spel, så de satt och spelade spel. Och då låg jag golv på Svensson Svensson och körde med den här till nö också. Det var sådana på Kalle, sen vaknade du i mitten på Albertill. Ja, det, det. det här låter snarare. Ruska till. Men han tror att han har duskat upp. <laughs> han, tog, han tog en liten powernap. Typ, typ hela jullaft. Så, så vaknade han. och tog han den ur, då hade han lite Jansen kvar. Så, Jörgen, om du lyssnar på det här. Kom ner till Stockholm för att hälsa på. Se det nya huset är också. Och dricka några öl. <laughs> Vad hette den här 9,1%? Så vi provsmakade. Santa's Little Helper. Mm. Mikkeler. Program 50. Trodde du det Mats när vi startade igång innan Brända barnkoncernen här för... Nej men man hade, hade ju hoppats. Va? Man hoppats ju. Man <laughs> tror jag inte. Hade du trott det? Nej det, det är... Den att bara att 50 gånger och sättas ner. På ett år. Det är bra, det är bra att träffa någon femte gånger ja, ja, ja. som inte man inte får ihop med. Ja, det är... Bara det är, ja. det är bra. Det är bra jobbat att få ja, det är till bra. det här. Bra. bra anledning. Det. I era tajta kalendrar att ni får ihop ja. det här, det är ju fantastiskt. Favoritavsnitt? Nej. Nej. Jo, ja. men lite grann det här med när vi satt här innan vi gick på, gick på konserten där till exempel. Med Maharadias, då blir det lite, det är lite roligt. Mm. Sen eh, podden tycker jag, är Just det, när det, det händer någonting mer än, mm. än ja. bara... Mm. Ja, det är lite fusk nästan. Än bara, bara, bara, bara sitta och prata. Det är lite fusk då, på de där resepodden, för då liksom då... Mm. En, en, en vanlig vardagsrundspodd ja. som lyfter, det är ju <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, det Jo, men vi, vi hade ju pratat om, om olika appar i in, något... I något, eh, någon tidig, tidig podd Med osynlighetsappen Att man skulle ha en som man kan trycka så man kan bli osynlig Ja, det minns jag mm. Och det är väl bra Man träffar någon som man inte vill träffa Då trycker man bara på <laughs> Så börjar man suddas ut i kampen som någon skubbedo-film Och så, så försvinner man Vi har vandrat runt Vi har haft det eh, i eh, I eh, New York på podden varit Ja, ja vem glömmer inte under där som som ganska dissade som näsmack? Ja, ja det här det kan vara var som helst. Och så var det ju sån här på, ja, nu, lite grann när du säger, ja, nej, nej det här var ju inte bra. Det var inte så att, nej, det är ändå nej. bra. Men, Jag var men sen, inte precis. Det, var det kan väl det kan kan kanske vara... Ett av de här 50 programmens värsta fiaskon egentligen. Jo, men idén kändes idén känns ju jättebra. Men det skulle ha behövts att, någ att du gick, kanske gick och pratade med någon amerikan eller där, och man hör att det här är. Mm. Så att man förstår att det är inte på Södermark. Eller, eller så måste det vara ett ljud som man vet precis. Sådär, mm. så att, men idén är rolig och med lite fantasi så kunde man ju känna att man ändå var ja, i stora äpplet. Det tycker jag du ska inte vara så. Nej. Det var för långa klipp. Det skulle då kanske vara bara en tidskunders snabbare. Jo, det Det var, en <laughs> jo, det ska, det var ju det man kände lite. Cafémiljö. Har ja, du alltså, märkt ja. det? Ja, det är lite kul också att de ja. lite lite långa. Innehållet i sig, men sen det kanske är bland det roligaste det är väl då man ska skriva om vad avsnittet handlar om. Ja. Det har ju blivit det blir som en, en lite rolig grej. Är det klipparen som får göra det? Ja, klipparen får väl få. Jag måste ju ut För klipparen är ja. det låt. Ja, sen, ja. klipparen är väl låt. Och vi och sen också vad, vad avsnittet ska heta. Mm. Det, för att Det brukar vi komma överens om kanske eller ibland är det klipparen som Ja. Ja, vi får se. Vi får se. <laughs> Vi får, vi får se. se vad det blir, det blir någon Klart, låt. Här. Om det. En gång så kört det där för låtsfritt också mm, Jag krypte ett, ett nytt grepp. Ja vi får se <laughs> får Vi <laughs> får se <laughs> Ja, ja nej, men ska, vi, ja, vi, ska vi, vi, vi Vi rundar av, så får vi tack, ja. av. För, tack för present Och tack för att ni kom Alltså på. Tackar att du var med på 50 gånger Som man tror ja. så får man kanske vara med jag bjud på, in, på For the record bjöd in Matt Bagger också Men han åkte från Överk okay. ja, ja. idag Han skulle kunna vara med på länk så han åkte ja. inte ändå tidigare För det här Nej det är lite dåligt men... Ikväll är det förresten för sista avsnittet Av man eh, har sett den norska Politikermiljö Blåa ögon har ni följt det? Nej, jag såg så bara första och sen så tappade jag. Lätade in det då, Ja, det var det jag ja. tänkte komma till. Han är ändå intressant att ja. se. I, i en... Vad bra eller? I en det? Se... Ja. Jag hade sett det. Han var nog inte min första, för jag, det skulle nej. jag komma ihåg. För jag läste tror jag senare att, att han var med. Berätta när du var ute åt i annat nivå några dagar sen. Då hamnade du ett par från. Jag berättade för dig, ett par från Umeå. Och så visas att, att att men jag nämnde Jonas det just för att han hade sagt att den föräldra svenska dialekten det var för det finns ett område i, i Umeå som heter Teg. Mm. Och så berättade hon den där kvinnan, ja men jag hade Jonas så, som lärare nej jag var lärare för Jonas tillångstadligt. Mm. <laughs> Lite en parentes. Tvskuppen åkte man ju till. Ja, fotboll. Det, det kommer jag ihåg. Aj, då var vi ju samma lag. Ja, För jag kommer ihåg att ja. Lasse var med din pappa. Just det. Tränare, han var Henry, var. var Henry va? Precis. Henry var tränade pappa lite lagledare. Var det fotboll? Jag kommer ja. Johnny fick hjärnskakning. Tror jag. Ja men just, just det. Och undrar inte. Jag undrar mig inte, han, Undra mig jag, inte pappa åkte jo, jag, och åkte till Jag komma ihåg att han så var, han var där och... då. Det. Det, det. det hade jag bort, Han åkte så här. Edmark. Nej men vad heter de här leonerna men ja, den ja, ja, här in i Jumperhall så bara på någon. det var inte under underfotbollsmatch utan det var förstås under bus på förläggningen. Mm. det var ju då tid där vad då sånt där <laughs> och då skedde och då måste jag ju bara dra parallellen till Edmark förläggningen Och det var ju broder Peter Peter Edmark som höll i hör så <laughs> när vi på Nineband Cup på när han försvann på kvällen och blev, och blev på fyllen Och höll, och höll bäven upp och ner i fötterna Och så säger Han började med Peter han, han, han gick till Peter först Och började, och började små jansen med Peter Och vi, vi, vi var ju kvar i gruppen Så vi skulle ju försöka sova för att spela mm. Slutspelarna efter Men de hade ju åkt ut Och festade ju till rejält där Och då började Peter Eva in och börja små surra med Peter och, och då var ju då Peter Sade de längdaviska ordna gå och kolla om Bäven är woken. Nej, vad, nej, vad är det? Nej. Gå och kolla vad Bäven gör, gör eller om man är woken. Och när på, i market när man hör elmark eh, kryssa fram mot Bävens hörn så hör man Bäven, Sjuis Peter och sen så alltså Sjuis Peter Näslund och sen så hör man i huvudet även Bädrad. Eh beben så och höra upp sektor. Vad fuckat det där? Det är goda, det är goda minnen vis. Det är goda minnen. Kan man sätta. <här> ja har ja, jag har alltid trott att det att ja, med som, som, äh, jag med humeln som säger nästan att uh, går, Kolla vad Beven gör, de, men vad, vad ska han göra? Ska ett och 15 på. Ja, är, kolla, man, jag jag menar, jag, vad, kolla vad han gör. Och så man och så, och så, och så, och så till det och sörver dit och satt han höll han upp på ner. och då kommer kommentar Ja. Ja, jag ja, riktigt, riktigt när den där föll Och, Peter, Vi kan väl säga att det var då mig. Ja. Han kom, kom ihåg Ja, exakt Ja, jag har hört det några gånger Ja, när ska vi runda av Ja, yes Då säger vi så, så. Och du får fria händer till uh, Musikstycke här då Tack. bye bye There's a party going on